סוג של קושי מסוים שהוא לא הצליח לפתור עד היום אני אשמח לנסות ולסייע. בלחיצה ללינק הזה כאן בתחתית הדף תוכלו לקבל את כל הפרטים על האפשרויות שעומדות בפניכם. וכמובן אם עדיין יש לכם חברים, מכרים שעדיין לא הצטרפו מאיזושהי סיבה לקורס הזה, שזה קורס מאוד מאוד יסודי שממש כדאי לא לפספס אותו, אז תשלחו להם את הלינק, תזמינו אותם. להצטרפות וזהו תעשו באמת אהבת ישראל גדולה. בינתיים שיהיה לכם בשורות טובות ובהצלחה רבה. כל טוב.